încer și pe pământ, el tată, și sfânt. Mulțumim lui Dumnezeu pentru o nouă ocazie iubiți ascultători, în care anunțăm cu multă plăcere și bucurie deschiderea unui nou program de radio, programul L138, care va vine prin preotul Valeriu din partea misiunii Creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții. Cu ocazia programului nostru de astăzi, iubiți ascultători, ne vom începe studiul din Evanghelia după Luca de la capitolul 10, cu versetul 23, pe care îl vom citi îndată, urmat de explicațiile care îl însoțesc, numai înainte însă de a mai parcurge un nou episod din Cartea Pavelică în Țara Luminii. Cu ocazia lecțiunii trecute am făcut cunoștință cu Tabăra Tăietorilor de lemn, în mijlocul cărei a treia, am observat cu ocazia lecțiunii trecute că Pavelica se bucura de un respect deosebit din partea tuturor și, alături de aceasta, am observat și că bătrânul Juriga, la rândul lui, era de asemenea un om mai deosebit decât ceilalți de acolo. Astăzi citim capitolul care poartă titlul de Țara Luminii, în care aflăm că, într-o duminică de mai, o parte dintre acești munteni, tăietorii de lemne, coborau de vale în sat, unii pentru a merge la biserică, Alții ca să ceară de lucru autorităților comunale, iar alții, și mai numeroși, să se ducă la cârciumă ca să facă ceva cumpărături, ori numai să bea bănuții agonisiți timp de o săptămână. Cei care rămăseseră la munte, dormeau în coliba lor, ori căutau fragi. Stând la soare, dinaintea ușii, bătrânul Paul Juriga se odihnea fumându-și luleaua când auzi pași și lătra de câine. Era oare un vânător? Ba nu, era un tânăr venit de cine știe unde și care părea să fie un lucrător în haine de duminică. Bună ziua, zise el, iar Joriga îi mulțumit din inimă. Domnule, urmă noul venit, locuiești singur în coliba asta? Da, cu nepotul meu, dar de ce mă întreb, domne? Să vedeți, mi-am luat de lucru aici pentru câteva săptămâni, mă primești și pe mine la dumneata? Bun, bucuros, dar ce meserie ai? Eu sunt strungar în lemn. Aș putea, deci, să vin și să-mi las sacul aici? Da, de ce nu? Te mai cobori în sat? Întrebă bătrânul. Nu, numai până la pădurar, unde m-am angajat la lucru. Voi rămâne peste noapte acolo și voi reveni mâine aici la răsăritul soarelui. A, bun, vii tocmai la timp. Ia e o clipă. Al dumii cine câinele sta? Da, da. Aici, dunaj! Și câinele, albă în întregime, a venit dintr-o săritură, curcându-se la picioarele stăpânului său. se închisesem acasă, dar a izbutit să scape și să mă găsească. Un astfel de animal prețuiește câteodată mai mult decât un om. Și cum te cheamă? Pe mine mă cheamă Martin Lesina. Prea mulțumit că are cu cine să stea de vorbă, juriga i-a spus o mulțime de întrebări cu privire la târgușorul din care venea, la felul de viață al acelor oameni și la starea recoltelor. La rândul lui, Lesina a fost pus la curent cu cele ce se petreceau pe munte, în jurul colibei, așa ca să nu fie înșelat de cineva. Știți, am nevoie de bani. Iată ce m-a făcut să vin ca să-mi iau eu, să tai eu singur lemnul, în loc de a-l cumpăra ca de obicei. Îți voi fi recunoscător pentru bunele dumitare sfaturi, bătrâne Juriga. Musafirul plecă. Juriga Găsindu-se din nou singur dinaintea colibei, își zise, Se prezintă bine, stă drept ca un brad. Se vede că a fost sostaș. Pare a fi și deștept, dar așa tânăr cum este, el are privirea bătută a unuia care nu mai înădășduiește nimic de la viață. Dar, wow, oare unde poate să fie pavelică?" Mai ales el trebuie să fie tare mulțumit de frumosul câine. Cine l-o fi ținut oare așa de mult?" Vom afla, iubiți ascultători, în lecțiunea viitoare, că Pavelica face o descoperire minunată pe care el o denumește Țara Luminii, nume de la care își trage și cartea titlul. Până atunci, observăm cu încântare cum bătrânul acesta Juriga era foarte ospitalier. Desigur, el nu avea cum avem noi covare scumpe în casă, ca atunci când vine cineva să ne uităm cu îngrijorare că ar călca pe ele și ni le tocește. La el ar fi putut poposi liniștit și Domnul Isus, care umbla pe străzile prăfuite ale Ierusalimului, căci ar fi fost primit cu plăcere. Doamne Tată Ceresc, fie ca prin mesajul pe care îl l pregătești și pentru ziua de astăzi, în minutele care urmează, să putem să devenim tot mai conștienți de sărăcia inimii noastre, să te primim în casele inimilor noastre cu toată dragostea și bucuria și să te lăsăm pe tine să faci curățenie, făcând din noi oameni noi. După aceea să ne mobilezi tu casa și viața inimii noastre cu toate harurile tale minunate și veșnice, curate și de natură dumnezească, în care tu să te poți simți bine și avându-te pe tine nu musafir, ci locuitorul permanent al vieții noastre, să ne putem bucura de părtășia ta, părtășie care începe de aici și nu se va mai sfârși niciodată. Amin. True. Ce o dorești, Iubiți ascultători, ne aflăm în versetul 23 din Luca de la capitolul 10 pe care îl citesc urmat de explicațiile care îl însoțesc. Apoi s-a întors preucenici și le-a spus deoparte, ferice de ochii care văd lucrurile pe care le vedeți voi. Sunt lucruri pe care le poți spune oricui, dar sunt și lucruri pe care nu le poți spune decât celor apropiați și inițiați care înțeleg și pot să folosească spre bine ceea ce înțeleg. În privința păstrării tainelor și valorilor, Domnul Isus ne este desăvârșită pildă. El nu făcea niciodată risipă, dar nici nu se zgârcea când era nevoie de împărțirea pâinii adevărului veșnic. Ne spune versetul că s-a întors spre ucenici și le-a spus deoparte. Să ne retragem în singurătate, pentru ca în liniștea sfântă a prezenței lui Dumnezeu, să învățăm să cunoaștem propria noastră nimicnicie. Așa a făcut Dumnezeu cu toți slujitorii săi, Moise, Ilie, Ioan Botezătorul și alții. Nu este bine să ne găsim tot timpul în mijlocul oamenilor. Niciun credincios nu poate să o ducă mult în felul acesta. Domnul Isus însuși căuta locuri singuratice unde putea sta într-o deosebită părtășie cu Tatăl. Ilie, în timp ce fugea de oameni, Dumnezeu i se arăta tot mai mult. Așa va fi totdeauna pentru că dacă noi ne retragem și dispărem din ochii oamenilor, atunci Dumnezeu ni se descopere tot mai mult în Duhul nostru. Cuvântul arată că s-a întors spre ucenic și le-a spus deoparte. Când ești cu adevărat ucenic și nu numai client al Domnului Isus, atunci te bucuri de favoarea descoperirii tainelor sale. Clientul vine la Domnul Isus numai când are nevoie. Ucenicul petrece tot timpul cu el. Domnul Isus le-a spus deci ferice de ochii care văd lucrurile pe care le vedeți voi. Credința și umblarea cu Mântuitorul Hristos îți dau ochi necunoscuți în lumea păcatului, cu care vezi lucruri nespuse din împărăția adevărului lui Dumnezeu. Fericirea intră în viața omului numai prin ochii deschiși de credința ascultătoare de Dumnezeu. Dacă unim cu credința noastră fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea Evlavia, cu Evlavia dragostea de frați de toți oamenii, avem ochii duhovnicește deschiși și ne bucurăm de tainele minunate ale Lui Dumnezeu. Dar dacă nu avem lucrurile de mai sus, atunci suntem orbi și în întuneric, cum ne spune Cuvântul Lui Dumnezeu la 2 Petru, capitolul 1. Să nu uităm un lucru de mare preț. Ucenicul Domnului Isus, adică orice creștin adevărat, este așezat cu un rost mare pe pământ. Acest rost este arătat de Mântuitorul nostru când a zis Voi sunteți lumina lumii! Atât prin trăirea voastră, cât și prin ochii deschiși cu care vedeți tainele și lucrările lui Dumnezeu, voi sunteți lumina lumii și apoi să le spuneți oamenilor să se întoarcă la Dumnezeu. Ferice de noi dacă înțelegem adevărul acesta! În versetul 24, Domnul Isus continuă să le ucenicilor Căci vă spun că mulți proroci și împărați au voit să vadă ce vedeți voi și n-au văzut, să audă ce auziți voi și n-au auzit. Există haruri speciale pe care Dumnezeu le revarsă pe pământ în anumite perioade pentru împlinirea unui anumit scop. După ce a trecut timpul potrivit, Harurile sunt ridicate, nu mai sunt necesare. Ferice de oamenii credincioși care iau aminte la harurile speciale ale lui Dumnezeu și nu pierd prilejul unic de care au fost învredniciți. Ei au un câștig deosebit față de alți oameni care au trăit în alte timpuri. Vorba lui Voltaire. Mare lucru este să te naști la timp. Frații mei, noi trăim o perioadă deosebită în timpurile pe care Dumnezeu le-a rânduit în lume. Trăim perioada Harului, alegerii bisericii, perioada miresei lui Hristos, perioadă pe care prorocii din vechime au văzut-o cu ochii credinței, dar n-au ajuns la ea. Suntem noi de plin conștienți de acest lucru? Perioada, vremea Harului, alegerii bisericii, este cea mai însemnată dintre toate perioadele care alcătuiesc istoria lumii. Credincioșii lui Dumnezeu din această perioadă au fericirea de a se afla pe cea mai înaltă treaptă pe care s-ar putea sui vreo făptură, și anume să facă parte din trupul lui Christos, să fie ca Christos una cu el în toate și aceasta pentru veci de veci. Nici cele mai înalte ranguri îngerești și nici cele mai înalte puteri cerești nu pot ajunge la această statură la care ne-a ridicat pe noi Dumnezeu din pricina Fiului Său. Știind lucrul acesta, Vai, dar ce fel de oameni ar trebui să fim noi și cum ar trebui să-i mulțumim cu foc lui Dumnezeu în tot timpul pentru marele har la care am fost chemați și printr-o predare totală și absolută în mâna lui să fim gata pentru orice slujbă care ni s-ar încredința în marea lui lucrare pe care o are de făcut pe pământ. Spune, deci, Domnul Isus că îți vă spun că mulți proroci și împărați au voit să vadă ce vedeți voi și n-au văzut, să audă ce auziți voi și n-au auzit. Iubiți ascultători, timpul pe care îl trăim poartă în sine podoaba și cununa omenirii. Ochii noștri văd și urechile noastre aud... Ceea ce nimeni din alte perioade n-au văzut și n-au auzit. Haideți astfel să ne purtăm într-un chip vrednic de timpul pe care îl trăim și de Dumnezeu care ne-a dăruit acest har. Binecuvântat să-i fie numele lui în veci de veci! Iată ce ne istorisește Evanghelistul Luca: că s-a întâmplat în continuare. În versetul 25 Un învățător al legii s-a sculat să ispitească pe Isus și a zis Învățătorule, ce să fac ca să am viața veșnică? Vedeți dumneavoastră, Duhul legii este adânc înrădăcinat în adunerile copiilor lui Dumnezeu care se fac în numele Harului. Toate rânduielile, canoanele și ceremoniile care nu își au izvorul direct din nou legământ, legământul Harului, se ridică și ispitesc pe Isus felul lui de-a fi. Cele mai nevinovate rânduieli, legi stabilite de oameni în adunarea lui Dumnezeu, sunt până la urmă vrăjmașe Domnului Isus și duc luptă împotriva felului său de-a fi. Acolo unde se află astfel de rânduieli, Duhul Spânt se retrage, și lasă pe om să conducă el. Roadele arată apoi adevărul. Deci, ni se arată aici că un învățător al legii s-a sculat să-i spitească pe Iisus. Mai ales cei care stau în fruntea adunărilor sunt ispitiți să-i spitească pe Iisus. Ei sunt apărători înverșunați ai sistemului din care fac parte și nu cruță pe nimeni care ar fi de altă părere. Legea, duhul legii, nu se poate uni cu harul. Sunt naturi deosebite. Ce să fac ca să moștenesc, spune omul acesta. Interesant, nu e așa? Moștenirea nu cere de fapt nimic să faci. Moștenești simplu prin însăși dreptul de moștenire dat de relația familiară în care te afli. Nu muncești tu nimic ca să fii în poziția aceasta. Tu te afli în poziția de moștenitor Automat Prin naștere Da, aceasta este întrebarea legii În har nu ți se cere să faci Ci în har primești Ceea ce este deja făcut Pentru că intri în har Prin naștere Dar nu despre asta este vorba aici Ci despre Duhul învățătorului legii Care, sub forma unei întrebări frumoase Ispitea pe Domnul Isus Și învățătorul legii era viclean Mare atenție, deci, la duhul de viclenie, care se lipește ușor de cei ce se dau drept învățători. Cu cât cineva se crede mai învățat, cu atât devine mai rafinat, mai viclean în toate laturile vieții și mai ales când este vorba de Domnul Isus de felului de a fi. Ca să moștenești viața veșnică, trebuie să-l cunoști pe Isus Hristos, nu să-l ispitești, ci să-l cunoști pe El. Și ca să-L cunoști pe El, trebuie să te lepezi de tine și de tot ce știi despre El, adică să o iei de la început. Ni se arată așadar că un învățător al legii s-a sculat ca să-i spitească pe Iisus. Să fim cu grijă la sculările noastre. Ce urmăresc ele? Să nu ispitim cumva pe Iisus felului de-a fi, ci cu sinceritate să ne cercetăm trecând sute la sute. De partea lui. În versetul următor, la versetul 26, Domnul Isus dă răspuns acestui învățător al legii care s-a scurat ca să-l cu întrebarea ce să fac ca să moștenești viața veșnică. Aflăm așadar că Isus i-a zis: Ce este scris în lege? Cum citești în ea? Vom vedea imediat ceea ce a spus răspuns la această întrebare a Domnului Isus, învățătorul legii, dar haideți acum să observăm că. Sfânta Scriptură este cea mai înaltă autoritate în fața căreia trebuie să se plece omul când este vorba de viață și mântuire. Ea singură ne poate da răspunsurile adevărate la toate întrebările noastre și la toate problemele vieții întregii omenii. Vorbind despre Sfânta Scriptură, părintele Iosif Trifa scria limpede și cu putere. Nu este pe suprafața pământului. O carte mai cu putere decât Sfânta Scriptură și în special Scriptura Noului Testament. Când citești Scripturile cu credință și dor de mântuire, stai sub ploaia Harului de Sus, stai sub o putere care lucrează în tine. Când ne vom înfățișa la judecata de apoi, una din întrebările ce ni se vor pune va fi aceasta. Fiule, ai citit tu cartea mea Biblia? Așadar, Domnul Isus i-a zis, ce este scris în lege, cum citești în ea? De mare însemnătate este citirea Sfintei Scripturi pentru om, dar nu e de ajuns numai atât, ci este foarte important de asemenea și felul cum citești. Asta are o însemnătate mare și este folositoare mântuirii și desăvârșirii vieții. Să citești cartea lui Dumnezeu pentru tine, pentru ca să cunoști pe tine mai desăvârșit și să te pocăiești apoi de tot ce ai descoperit rău în tine și să-l cunoști pe Dumnezeu mai limpede după fiecare citire. Iată, aceasta este adevărata citire a Sfintei Scripturi pe care Domnul Isus dorește să o vadă la noi. Să citim apoi cartea lui Dumnezeu cu rugăciune, cu stăruință și cu lepădare de sine. Abia atunci vom înțelege adevărul în toată limpezimea Lui și nu vom ajunge în groaznic ca stare de a ispiti pe Domnul Isus, așa cum a făcut învățătorul legii despre care vorbește Evanghelia. Numai cine ia seama la citirea Sfintei Scripturi are viața veșnică și chipul lui Hristos se desfășoară tot mai frumos în el. Iar pe paginile acestei măreste cărți va descoperi veșnicia în toată splendoarea ei și va intra în templul tainelor lui Dumnezeu, bucurându-se de lumina negrăită a adevărului, dincolo de vărul întunecat al firicerei vechi din Adam. Așadar, Domnul Iisus l-a întrebat pe învățătorul acesta ce este scris în lege, cum citește în ea. Iată ce răspunde el în versetul 27. El a răspuns.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 tot pentru cel iubit. Nu poți ajunge la adevărata dragoste dacă nu te-ai lepădat de tine însuți. Cine nu se dă pe sine și tot ce are celui pe care îl iubește, acela nu cunoaște adevărata iubire. Dragoste înseamnă smerenie desăvârșită, iar smerenie înseamnă lepădare de sine desăvârșită, iar lepădare de sine înseamnă naștere din nou. Numai cei născuți din nou pot să iubească cu adevărat. Nu e nimic mai sublim decât iubirea, zicea fericitul Augustin, dar această dumnezească virtute o trăiesc numai cei smeriți. Deci, învățătorul legii citează un verset în care spune Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta și cu tot cugetul tău. Vedeți? În dragoste nu se primesc jumătăți de măsură, nici măcar 99%, ci numai întregul, 100%. Apa dragostei? Rămâne numai într-un vas întreg care nu are nicio gaură sau crăpătură. Cea mai mică gaură în vas în inimă este dușmana apei dragostei. Dumnezeu primește dragostea noastră numai când este dăruită 100%. Așa cum spune versetul, cu toată inima, cu tot sufletul, cu toată puterea, cu tot cugetul. Această dragoste înseamnă contopirea cu Dumnezeu și este fericită unitate dintre stropul de ploaie cu marea în care cade. În dragoste este posedarea reciprocă a părților și pentru totdeauna. A crede în existența lui Dumnezeu și a iubii sunt două lucruri deosebite. Pascal zice așa. E un drum lung de la a cunoaște pe Dumnezeu până la a iubi pe Dumnezeu. Credința, spune fericitul Augustin, pune temelia casei lui Dumnezeu, speranța înalță clădirea, iar dragostea o isprăvește. Vrei să ajungi vreodată teolog, cunoscător al tainelor duhovnicești și să fii vrednic de Dumnezeu? Iubește-L! Și dacă îl vei iubi cu adevărat, îi vei păzi poruncile, umblând în viață potrivit cu ele. Așa spune limpede Sfântul Grigore de Nazianz. Deci, învățătorul legii care a vrut să-i spidească pe Domnul Isus răspunde la întrebare spunând să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta și cu tot cugetul tău. Adevărata iubire este cu putință numai când aceste patru laturi, aceste patru părți ale omului sunt 100% pentru ființa iubită. Și anume, inima care este focarul central al vieții, sufletul care este reședința sentimentelor în totalitatea lor, puterea care este întreaga voință a omului, adică o predare totală în mâna lui Dumnezeu, și cugetul, care este rațiunea, puterea minții, a gândirii, care este egală cu Duhul Omului. Când aceste părți ard în întregime în focul dragostei pentru Dumnezeu, atunci omul credincios ajunge la odihnă și la fericirea negreită și veșnică. Atunci este izbăvit de teamă și de rătăcire. Atunci a ajuns la cunoașterea binelui. Atunci toate piedicile din calea înfăptuirii binelui sunt date la o parte, pentru că dragostea este posesia permanentă și totală a binelui. Dragul meu, iubești tu pe Dumnezeu? Nu te grăbi să răspunzi, cercetează-te! Iubiți ascultători, rămânând în acest duh de cercetare, care dorim să ne răscorească adânc inimile noastre spre binele și fericirea noastră veșnică, anunțăm încheierea programului le 138 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Dorim din toată inima ca toți cei care am participat la acest program, fie prin pregătirea lui, fie prin ascultarea la el, să nu pierdem Prilejul acesta minunat de cercetare, ci să ne cercetăm cu toată seriozitatea înaintea Domnului și lăsându-l să ne arate în ce măsură trebuie să ne îmbunătățim și să ne fortificăm dragostea pentru El, să plecăm neîntârziat la împlinirea tuturor acestora pentru slava lui veșnică și bucuria noastră nepieritoare. Amin! Mulțumim și pe domnul MULȚUMIT